P3 Sveriges radio Krig är, om man ska uttrycka sig försiktigt, ingen kul. Det ni hör nu det är ett av de kanske mest utstuderade läskiga påfunden som kommit ur ett krig. Under Vietnamkriget spelade amerikanerna upp dessa ljud i högtalare fast monterade i helikoptrar eller som speciella högtalarpatruller bar runt på. Inspelningarna ekade milsvida i djunglarna. Ljudinspelningen var avsiktligt ihopklippt för att låta kuslig och skrämmande. Och än värre blev det när det hördes en desperat röst. Vi hör en vietnamesisk man säga att han är död och att han har hamnat i helvetet. Rösten berättade att hans död var meningslös, att han aldrig skulle få se sin fru och sina barn igen. Och han uppmanar de som hör att fly, att släppa vapnen, att desertera. Ljudinspelningen var en del av den amerikanska militärens psykologiska krigföring i Vietnam. Och den byggde på idén att nordvietnameserna var vidskepliga och rädda för spöken. Det sägs att det där bandet var så effektivt att de amerikanska soldaterna inte kunde spela det när de sydvietnamesiska allierade hörde på. För då skulle till och med de fly. Och det är väl kanske inte så svårt att föreställa sig. Tänk dig själv att ligga ensam, rädd och utsatt i dungen och höra det här. <skratt> Gud. No va movida <risque> när, när en huvudlös så är död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och jag ville bara ge er en bild av vilken skräck krig kan innebära. Utöver all den högst verkliga fasan all död, allt meningslöst lidande, alla oskyldiga som offrats för politiken och våldsamheten, mänsklighetens fulaste sidor. Men krig handlar i grunden om rädsla. Skälet att jag berättar det är för att det här avsnittets enda långa berättelse handlar om just en detta soldat. Han tror att han har stått ut med det värsta, men så kommer han hem. Får ett nytt jobb som går ut på att stå stilla och vakta slott och huvudstad. Och han tror att rädslans dagar är över. Men det ska visa sig att han trodde fel. Och det värsta är att han den här gången inte ens får röra sig när fasan bokstavligt talat stirrar honom i vitögat. Vi ska läsa en berättelse av Reddit-användaren Ace publicerad på No Sleep. I min översättning har jag kallat den slottsvakten och den läses av Ludvig Josefsson. Befäl av Jag har gjort några vändor i militären. Isaf i Afghanistan och en vända i Irak. Mamma hatade det alltid. Jag kan knappast hålla dig emot henne. Men en grej jag vill säga är att det värsta jag upplevt i hela mitt liv inte inträffade på någon avlägsen plats i Mellanöstern utan här, hemma i Sverige. Efter att jag fullgjort min tjänst i Afghanistan bedömdes jag som olämplig att skicka tillbaka och man letade efter ett annat jobb åt mig. Efter ett tag kom ett förslag som nog var så långt bort från öknen man kan komma som högvakt utanför Stockholms slott. Jag vet inte hur mycket ni vet om det jobbet men oftast är det tonåringar i lumpen som gör det. Jag hatade det. Som belöning för mitt mod utomlands skulle jag nu stå orörlig framför fina hus medan kinesiska turister försökte få mig att skratta. Jag ville säga upp mig men kände samtidigt att jag var långt ifrån redo för jobb i verkligheten utan karbiner och tystlåtna kollegor. Dessutom var mamma så glad och lycklig över att jag var hemma och faktiskt även stolt över mitt utrista jobb. Att jag inte hade något val. Tänk att jag hade sluppit allt detta om jag istället hade valt att hänga kvar i en grotta utanför masar sharif Jag jobbade ett par skift i veckan, vanligen två-tre timmar i taget, beroende på hur många andra som jobbade den dagen. Arbetsuppgifterna är inte spännande särskilt länge, fyllon som försöker jävlas med dig och irriterande turister som tror de är först i världen med att komma på idén att lipa åt dig. Räcker långt för att vilja hoppa ur en eget skinn. Men det var ett jobb och jag fick betalt så jag höll käften och led mig igenom timmarna. Den dag jag tänkte berätta om, det var 2012, började som alla andra dagar. Ett par fransmän retades med mig och fransmän kan fan vara de värsta, särskilt som man inte får göra någonting mot dem om de inte går för långt. Och sen dök ett gäng ryska tjejer upp som inte var lika irriterande. Det var på sommaren och min jäkla hjälm stekte i pannan på mig. Så dök ett större sällskap turister upp i vad som såg ut som en guidad tur. Och de satte igång med sitt fotograferande och minspel. Alla hade kamerorna framme. Och alla hade samma fula vikingat-shirt på sig. Alla utom en. Jag märkte henne efter någon minut. Hon stod lite bakom resten av sällskapet, en rätt attraktiv kvinna i 40-årsåldern med långt, mörkt hår och blek hud. Hon såg ut att vara engelsk eller tysk och tycktes inte alls höra ihop med resten av gruppen. Några oändliga minuter senare hade turistgruppen tagit nog med bilder och insett att jag inte skulle skratta åt deras puckade skämt och de drog vidare. Men den bleka kvinnan stod kvar med blicken fäst vid min Jag ska säga att jag sett min beskärda del av extrema påhitt för att få min uppmärksamhet och i bästa fall en reaktion men det här var något nytt Hon hade verkligen bestämt sig Två timmar och hundratals turister senare stod hon fortfarande kvar på precis samma ställe fortfarande med ögonen spända i mig Dagen hade bara blivit varmare ju längre in på eftermiddagen den kom och det kunde knappast vara så bekvämt att stå där men hon lyckades ändå stå mer stilla än jag själv. Hon låg inte, vilket förvånade mig eftersom jag utgick från att hon försökte få en reaktion ur mig. Och så en halvtimme senare, när de sista turisterna en efter en hade försvunnit tog hon plötsligt ett långsamt steg mot mig. Sen ett till. Nu kör vi, se upp för skämt, tänkte jag för mig själv när hon kom närmare. Drygt en halv meter framför mig stannade hon upp och tittade mig i ögonen. Hon lutade huvudet åt vänster, sedan åt höger och jag tänkte fortfarande att det var ett konstigt försök att få mig att skratta. Så böjde hon sig fram mot mig. Någonting med hennes kroppsrörelser gav mig en intensiv obehagskänsla. Hon vände aldrig blicken från mig och lutade sig fram utan att röra på fötterna. Bara någon centimeter från mitt eget ansikte med en lutning framåt som verkade helt onaturlig stannade hon så upp. Och så började hennes huvud skaka. Som när man går upp ur en pool eller ut ur duschen och det är kallt. Som om hon frös. Det var då hon för första gången skrämde skiten ur mig. Människor har skrikit i ansiktet på mig förut och en gång var det till och med någon idiot som skulle slåss. Men det hon gjorde var det värsta jag varit med om dittills. Hon öppnade munnen snabbt och våldsamt som om hon skulle galskrika, Men ingenting kom. Ingenting. Hon bara stod där, onaturligt framåtböjd, centimeter från mitt ansikte, med munnen på vid gavel som i ett ljudlöst skrik hennes huvudskakningar blev intensivare jag ska vara ärlig trots att det var så varmt och jag hade på mig en svettig uniform började jag frysa gåshud spred sig över armarna det räckte för att jag skulle ta mig samman vända mig 90 grader åt sidan och marschera iväg då och då får man ta en tio steg lång marsch iväg från vaktkuren om man vill när jag tagit mina tio steg stannade jag upp och blundade. Jag ville bara att hon skulle ha gått. Jag vände mig 180 grader och frös till is. Där stod hon, precis lika nära mitt ansikte, framlutad på precis samma sätt men med munnen ännu mer öppen och huvudet skakande, som om hon hade ett anfall. Jag var så chockad att jag inte kunde reagera. Jag har kunnat hantera vrålande idioter, oväsen och bråkstakar Men det här var något helt nytt Jag visste inte vad jag skulle göra Ge plats åt högvakten, ropade jag i ett försök att låta myndig Hon reagerade inte Ge plats åt högvakten, skrek jag igen, ännu högre Med förhoppningen att rösten inte skulle brista hon struntade fullständigt i mina order. Jag hade följt protokollet hittills och nästa steg var att markera med min karbin. Jag tog ett steg tillbaka, lät vapnet falla ner i mina händer och riktade bajonetten mot henne. Det är det mest extrema tilltaget vi får göra när det kommer till irriterande turister. Hon rättade omedelbart upp sig och stängde munnen. Jag tog tillfället i akt och marscherade i en halvcirkel runt henne. Och när jag väl ställt mig framför vaktkuren igen såg jag henne inte längre i ögonvrån. Herregud, detta jävla jobb, tänkte jag för mig själv. Jag måste leta efter... Tio. Nio. Åtta. Viskade någon i mitt högra öra. Det var en kvinnoröst. Hon måste ha ställt sig bakom mig. Tio. Nio. Åtta. Åtta. Hördes det i vänstra örat Mitt nackhår ställde sig rätt upp Fånigt va? En veteran som sett mer död än du och dina femtio närmaste vänner tillsammans Står där och är vett på grund av någon knasig turistkärring Tio Nio Åtta Tio Nio Åtta Tio Nio Åtta Viskningarna blev snabbare hon gick fram framför mitt ansikte. Tio, 9, åtta. Tio, 9, åtta. Viskade hon nu i någon sorts ultrarapid. Man kan inte ens säga att hon egentligen viskade. Det lät som att hon skrek fast hon gjorde det i en viskande ton. Om det överhuvudtaget går att förstå. Det var bara surrealistiskt. Hon lutade sig fram igen, fortfarande medan hon viskade sina siffror. Jag tvingades bryta mot mina order. Jag stod helt enkelt inte ut längre. Någonting var så fel med den här kvinnan och det enda jag önskade var att hon skulle gå. Ursäkta, sa jag med en röst som jag själv hörde lätt ynklig. Vill du vara snäll och... Från ingenstans kom en stor turistgrupp. Den galna kvinnan rätade på sig med blicken fäst vid min. Hon viskade tio, nio, åtta, en sista gång utan att titta bort och gick sen. Långsamt, steg för steg. Att se henne försvinna i turistgruppen var obegripligt. Allt som var kvar var känslan av att något onaturligt inträffat. Det och ett sällskap asiater som inte visste att de räddat mitt liv. Aldrig trodde jag att jag skulle känna mig så lättad över att se en kines med en Nikon i högsta hugg. När mitt skift var över gick jag in på slottet och satte mig i kantinen nere i basen. Jag berättade om vad som hade hänt för de som satt där och de gjorde stora ögon. De hade också upplevt sina märkligheter där ute men ingenting så här konstigt. När skiftledaren dök upp nämnde någon av killarna att jag precis blivit skymfad och eftersom han verkade på gott humör bad han att få höra storyn. Men så snart jag började berätta rann leendet av honom. Stopp, stopp, stopp, sa han. Pratade du med henne? Va? Pratade du eller pratade du inte med denna kvinna? Jag vill inte ha en tillsägelse för att ha brutit mot något reglemente, så jag ljög. Naturligtvis inte, kapten. Han lugnade sig något. Bra. Om hon dyker upp igen, prata inte med henne. Förstått? Det gäller er alla. Den skämtsamma stämningen dog. Jag var förvirrad, men ännu mer än så var jag trött. Så istället för att grunna över galna turister gick jag hem och la mig. De nästa skiften jag hade var så tråkiga de kunde bli. Kvinnan syntes aldrig till och eftersom min tjej snart skulle komma upp från Malmö glömde jag bort händelsen. Det var tisdag natt, vid tretiden. Jag vaknade av att det bankade på ytterdörren. Av något skäl var det kvinnan utanför slottet som dök upp i huvudet på mig när jag slog upp ögonen. Älskling, kan du kolla genom titthålet och se vem det är? Mumlade jag yrvaket och puttade på min tjej. Hon sov som en stock och var helt omöjlig att väcka. Jag gled halvt om halvt till dvala upp ur sängen- och snubblade iväg till ytterdörren Vem är det? frågade jag genom dörren Inget svar Jag kikade genom titthålet men det var för mörkt i hallen där ute för att jag skulle se någonting och plötsligt kände jag mig klarvaken Vem är det? frågade jag igen Det enda svaret jag fick var argar i knackningar Helvete tänkte jag Sen tog jag ett djupt andetag och öppnade dörren i det ögonblicket fanns det en miljon saker jag hellre skulle se utanför dörren än den kvinnan. Men det fanns bara en enda person jag inte väntade mig se där ute: min flickvän. Det var i natt jag skulle hämta henne på stationen. Jag tappade nästan kontrollen över benen. Tusen saker rusade genom huvudet på mig. Jag bara gapade. Tack så mycket för skjutsen, muttrade min tjej och slängde ifrån sig jackan på golvet. Jag var mållös. Här tar jag ett pissjobbigt försenat tåg i åtta timmar och så glömmer du att hämta mig. Jag hörde den inte. Jag vet att jag var halvvaken när jag gick upp i sängen, men det hade varit någon där. Det hade jag inte drömt. Stanna här, mumlade jag. Vad? Bara stod kvar här. Utan att veta hur jag vågade gick jag långsamt tillbaka mot sovrummet. I filmer är rummet alltid tomt när man kommer tillbaka. Jag önskar det hade varit en film. Det var för mörkt för att jag skulle se någonting. Men jag hörde andetagen. De tunga andetagen. Mitt hjärta bankade som en hammare. Men som en robot förde jag upp handen mot lampknappen för att tända. Det sista jag hörde innan jag tände var en viskning från rummets hörn. 7, sex, 5 7, 6, 5 Det var hon. Hon stod intryckt i hörnet med ryggen mot väggen. Hon tittade mig i ögonen. Jag trodde jag var mållös men hörde mig själv säga Vad är... Sju, sex, fem. sa hon och tog ett första långsamt steg mot mig. Hennes mun hängde öppen som om hon återigen brustit ut i det där gallskriket. För varje steg hon tog stängde hon den tillräckligt för att säga sju, sex, fem. Jag kunde inte röra mig. Världen var tom förutom jag själv och kvinnan och hennes långsamma steg. Jag kan inte beskriva känslan. Jag var inte fysiskt rädd för henne. Jag är en gammal soldat. Jag kunde slå ner henne om jag ville. Och jag var fullt beredd på att göra det. Men rädslan jag upplevde var ny för mig. Det var som om jag oroade mig för min, jag vet inte, själ. Hon kunde inte skada mig men någonting kunde hon göra. Och på det, insikten att jag hade sovit bredvid henne, var hon nu var. Hon ställde sig framför mig och började luta sig. Några centimeter framför mitt ansikte. Min puls bultade i örat på mig. Hennes mun var vidöppen och hennes huvud började skaka. Någonting i stil med en deja vu strök över ryggen på mig. Ett tjut bakom min rygg avbröt hypnosen. Min flickvän. Jag slet mig ur paralysen, vände mig om och tog tag i henne. Spring, skrek jag medan vi flydde rummet. Vi tog oss in i köket och jag greppade en kniv från magneten ovanför diskbänken. Min flickvän grät tyst vid min sida. Jag hörde steg. Först såg jag hennes skugga, sen kom hon fram ur hallen. Hennes mun var nu så öppen att det såg ut som att hennes käkben gått ur led och hon tittade inte på mig längre. Hon stirrade upp i taket medan hon långsamt gick fram till ytterdörren. Hennes huvud skakade våldsamt. Det var helt osannolikt, helt omöjligt att begripa. Föreställ dig det. Du vaknar i din säng med denna varelse bredvid dig. Hon promenerar genom din lägenhet klockan tre på natten med huvudet bakåtlutat, blicken i taket och munnen vidöppen. När hon till slut gick ut genom dörren rusade jag fram och slog igen den efter henne. Min tjej bara grät. När vi till slut lyckades samla oss och pratade var jag orolig att hon trodde att jag hade varit otrogen med den där kvinnan. Men för det var det ingen fara. Min flickvän hade också sett henne gå genom hallen och visste att det var något fel med kvinnan. Jag var skräckslagen men ville inte att min tjej skulle märka det. Istället berättade jag om jobbet och att jag var tvungen att stå stilla och inte fick reagera på min omgivning. Jag berättade dock inte vad kvinnan viskade. Inte om tio, nio, åtta, sju, sex, fem. Jag vill inte skrämma henne mer än nödvändigt. För vad kunde det vara annat än en nedräkning? Jag var själv tveksam till att ringa polisen men för min flickvän var det inte tur tal om saken. De var där på 20 minuter. De tog en anmälan, vi beskrev kvinnan och de sa åt oss att ringa på en gång nästa gång. Själv var jag någon annanstans i tankarna. Kapten hade sagt åt mig att inte tala med kvinnan. Jag hade talat med kvinnan och nu vaknat i samma säng som henne utan att ens förstå hur hon hade tagit sig in hos mig. Det snurrade i huvudet. Dagen därpå gick jag och knackade på min kaptenes dörr. Ursäkta började jag försiktigt för att förlora jobbet hur mycket det ens sög var verkligen ingenting jag var sugen på. Jag skulle behöva prata lite. Han tittade upp från skrivbordet och jag lovar att han redan visste. Hans ansikte blev helt tomt. Han frågade inte ens vad det handlade om utan pekade på stolen och sa Sätt dig. Jag eh, försökte jag, men jag visste inte riktigt hur jag skulle formulera mig. Du pratade med henne. Du svarade, sa han och lutade sig fram över skrivbordet. Eller hur? Jag bad henne bara att flytta på sig. Bortsett från ge plats åt högvaktenorden, sa du någonting annat? Ja. Helvetes jävla skit, din jävla åsna, muttrade han. Det var första gången jag hade hört honom svära. Vem är hon? Jag ska ansöka om en förflyttning åt dig, svarade han utan att bry sig om min fråga. Han stack ner handen i en av skrivbordets lådor. Va? Oroa dig inte. Vi ska nog hitta någonting åt dig. Men du är färdig med att stå utanför slottet. Du kan förvänta dig att förflyttningen är klar inom en vecka. Men kapten, jag måste få... Se så, det var det. Lediga, sa han utan att ens möta min blick. Jag kände hur irritation och desperation spred sig i magen på mig. Samtidigt slog det mig att jag kunde se fram mot en framtid av månadslön utan puckade turister. Det var av godo. Kort därpå fick jag mitt nya schema. och se där, den veckan skulle jag bara jobba ett skift. Det var tajmat eftersom jag hade lovat att passa min sjuåriga brorsdotter medan brorsan åkte på en konferens. Jag hade planerat en hel helg av roligheter med henne. Torsdagen kom och gick utan några konstiga händelser. Min tjej hade hunnit smälta nattens upplevelser och vi hade det fint tillsammans. Tidigt på morgonen tog hon ett tåg tillbaka ner till Malmö och det sista jag såg innan tåget lämnade perrongen var hennes leende. Livet tycktes återgå till det vanliga. Den dagen hade jag ett skift mellan sex och tio på kvällen. Jag hade förflyttats till Drottningholms slott där vi också står och vaktar. Vanligen brukar jag ha nära till en kollega men den sista timmen blev det så att jag stod där ensam. Man står framför en liten kur av gult trä med svart tak som ser ut som ett litet militärtält som det är meningen att man ska stå i om det blir dåligt väder. Vid två minuter över nio önskade kollegan med en trevlig kväll och marscherade iväg. En timme kvar stod jag och tänkte för mig själv. Jag funderade över helgens planer och såg fram emot att visa brorsdottern Skansens alla djur. Natten var lugn som vanligt och ett lätt regn föll över de nitiskt klippta gräsmattorna. 21.30 Skittråkigt men snart klar. 21.45 Regndropparna hade börjat bli större och tyngre så jag valde att tillbringa de sista minuterna i kuren. Jag vände mig. Det skulle jag inte ha gjort Där stod hon Om jag hade varit en författare hade jag använt mig av åtskilja stilgrepp för att beskriva hur fruktansvärt skrämmande kvinnan såg ut den natten Men allt jag kan göra är att säga att hon var det hemskaste jag sett och då har jag ändå upplevt saker ingen människa skulle behöva uppleva Kvinnan stod vid kurens ena dörrpost hon hade på sig ett vitt linne som sken i mörkret. Hennes ansikte var obeskrivligt. Hon tittade inte ens på mig, men det gjorde bara saken värre. Hon stirrade upp i skyn, eller vad det nu var hon tittade på, med pupillerna så långt uppe att jag bara såg deras nedre hälft. Hennes mun var vidöppen. Jag var nästan helt säker på att människor inte kunde ha den så öppen. Om man står framför någon med en kniv som vill råna en så vet man åtminstone vad de vill ha. De vill ha ens pengar. Fan, till och med om någon skjuter på dig vet du åtminstone att de har ett ärende att döda dig. Det som var värst här var att jag inte visste vad hon ville. 21.49. Jag skakade men räknade sekunder. Snart kunde jag fly. Hon tog ett steg mot mig. Sedan ett till. En halv meter från mig stannade hon upp. Hon började luta sig fram. Det där jävla lutandet. Hennes ansikte stannade upp framför mitt eget. Först skakade hon långsamt men det blev allt snabbare. Föreställ dig som sagt att du går upp ur badet och det är kallt. Så skakade hon. Hennes pupiller var så långt upp att jag knappt såg dem. Hennes huvud skakade så snabbt att det blev suddigt. Hennes mun var ett stort svart hål. Jag svär att jag såg det börja blöda i hennes mungipor. Inte ett ljud. Det var tyst på vägen framför slottet. Jag var ensam med henne. Det var helt tyst mellan oss. 21.54. Kom igen för helvete. Som om hon hört mig tänka, föll hennes pupiller ner, och hon spände ögonen i mig. Hon stängde munnen och trots att det kanske låter otroligt hade jag nästan hellre velat att hon fortsatte hålla den öppen. Hon började öppna och stänga munnen mekaniskt, snabbt som om hon tuggade på någonting osynligt med framtänderna. De slog ihop i varandra så hårt att jag trodde de skulle gå sönder. Det var vad som krävdes för att jag skulle ge upp. Jag tog ett steg tillbaka och skrek Sluta för helvete! Hon slutade. Tänderna upphörde slå i varandra. Hon rätade på sig, tog ett steg fram mot mig och så, för första gången någonsin, såg jag henne le. Fyra, tre, två, ett. Fyra, tre, två, ett. Fyra, tre, två, ett. Viskade hon med leendet intakt. Vad gör du? Vad fan håller du på med? Bönade jag. Jag var redo att grabba tag i henne skaka om henne, vad som helst bara jag fick veta. Vad fan vill hon? 21 och 58 Bakom mig hörde jag en upprörd röst Vad gör du? Det var kapten. Han rusade fram till mig utan att ens låtsas om galningen framför oss. Sa du något till henne? Jag. Eh, sa du någonting till henne? skrek han och tog tag i min uniforms rockslag. Ja. Jesus jävlar. Vilket nummer? sa han och släppte taget om mig. Va? – svarade jag förvirrat. Vilket var det sista numret hon sa? Vilket? Var det noll? Nej, jag tror det var en etta. Varför? Hela tiden stod kvinnan kvar bredvid oss och tittade på oss, flynande Så tog hon ett steg fram och gick långsamt fram mellan mig och kapten Säg inte ett jävla ljud till henne, sa han med ett skräckslaget ansiktsuttryck Kvinnan vände sig bort från mig och mot honom Hon lutade sig fram mot hans ansikte Och till och med bakifrån kunde jag se hur öppen hennes mun var Försvinn, stick härifrån sa kapten till mig han lät bli och låtsas om henne jag hörde hennes tänder slå ihop jag kan inte bara lämna det här försökte jag försvinn och kom inte tillbaka jag tar hand om detta och visst jag tänker om mig själv att jag är ganska modig men i det ögonblicket var allt jag ville att fly jag hoppas och tror att ni inte håller emot mig jag rusade därifrån –Prata aldrig mer med henne! –hörde jag kapten ropa från bakom ryggen på mig. Mycket av det jag berättat hittills kanske låter som skitsnack, som en dålig skräckfilm. Och jag kan erkänna att en del låter osannolikt. Varför grep jag henne inte? Eller tryckte på någon av larmknapparna vi har? Eller sköt den jäveln? Varför sköt inte kaptenen henne? Sådana frågor förstår jag– men jag har tyvärr inget bättre svar än att situationer som den är så omöjliga, så obegripliga, att man inte agerar rationellt. Man tänker inte logiskt. Jag gick hem den kvällen, tog en kall dusch, kontrollerade att min dörr verkligen var låst och kollapsade på sängen. Morgonen efter skickade jag ett sms till en kollega för att fråga om kapten mådde bra. Ja, hur så? Svarade han Det betydde att han klarat sig Och det var allt jag behövde veta Jag var färdig med det där nu På fredagen kom brorsdottern Brorsan lämnade av en Och drog vidare själv Och så var det bara vi En sjuåring har verkligen förmågan Att få dig att glömma bort övriga problem Om inte annat så genom att bara göra Så mycket saker hela tiden Och jag slutade snart tänka på kvinnan samma morgon hade jag förresten fått pappren om min nästa förflyttning så jag skulle aldrig mer behöva genomlida en stund med kvinnan. Hela dagen åkte vi runt och gjorde saker. Hon älskade skansen. På kvällen var vi utmattade båda två. På lördagmorgonen gjorde jag lyxfrukost till oss och så tittade vi på barnprogram. Sen tittade vi på Catwoman medan lilltjejen klädde ut sig till henne. Av någon anledning är det hennes idol, trots att filmen är så sjukt dålig. Jag somnade på soffan vid något tillfälle, dödstrött efter allt pyssel. Hon väckte mig. «Uki», sa hon, vilket är mitt smeknamn. «Uki, ska vi inte leka?» Hon höll upp mina gamla walkie tokis. Jag älskade att leka med dem när jag var liten och kunde inte säga nej. «Absolut, om de fortfarande funkar», Gå ut på gräsmattan så ska jag kolla vilken räckvidd de har Hon sken upp och sprang iväg Jag satte på walkie tåken och började fixa med den Den brusade vilket betydde att batterierna funkade Så nu behövde jag bara hitta rätt frekvens Alice, Alice hörde mig, över Försökte jag Till slut brusade det till lite men jag hörde ingen röst Alice hörde mig, upprepar hörde mig – Över? – Boll, hörde jag någon mumla. – Alice, din strulputt. Du måste säga över när du är klar. – Över? – Boll, hörde jag igen. Pylen är gammal, tänkte jag för mig själv. Jag satt nersjunken i soffan och orkade inte röra på mig, men tog ut batterierna och blåste på dem, som om det skulle göra någon skillnad, och satte in dem igen. – Okej, okay, catwoman. – är du färdig med din boll? Över. Noll. Jag tappade walkie-talkien. Det var inte Alice röst. Det var inte boll hon hade sagt. Alice. Jag rusade ut och grät nästan av oro och skällde på mig själv för att jag låtit henne gå ut ensam. Alice stod i gräset en bit bort med radion tryckt mot bröstet. Höll i den hårt framför henne stod kvinnan, nerböjd med ansiktet tryckt mot min lilla tjej. Noll. Noll. Noll. Noll. Noll. Noll, sa kvinnan i Alis ansikte. Jag kan kontrollera mig själv när någon galning trakasserar mig, men när det gäller på min brorsdotter, ett barn, jag såg rött. Jag tjurrusade mot kvinnan och tacklade henne så hårt att jag kände henne skada sig. Jag grep tag i Alice och ropade, mår du bra? Rör hon dig? Jag skakade om henne hårdare än jag trodde och hon måste ha blivit ännu mer rädd. Alice storgrät. Hon kunde inte få ett ord ur sig. Kom, vi går in, sa jag och tittade mot kvinnan. Hon låg på marken med ansiktet ner i gräset. Vi kom in och gick fram till fönstret kvinnan reste sig mödosamt upp hon vände sig mot oss jag ringer polisen sa jag till Alice oroa dig inte sötnos det är ingen fara kvinnan tog ett steg mot fönstret sedan ett till det kom blod ur hennes näsa och hon haltade men det verkade inte störa henne adrenalinet började rinna av mig och jag kände mig nästan förstenad vi stod där vid fönstret och tittade ut medan galningen kom steg för steg närmare fönstret. Nu är polisen på väg, sa jag. Alice grät fortfarande. Kvinnan kom fram till fönstret. Hon hade slutat titta på mig. Hon lutade sig fram på andra sidan fönstret mot Alice ansikte. Alice höll mig i handen hårdare än en sjuåring borde kunna. Den jävla subban utanför fönstret lutade sig fram så näsan nästan rörde fönsterglaset. Bara en tunn skiva mellan henne och Alice. Jag skulle precis lyfta upp Alice och bära iväg henne till ett annat rum då kvinnan öppnade munnen. Sen stängde hon den omedelbart igen och den formades till ett leende. Och så gapade hon igen. Det var ofattbart konstigt. När hon gapade flög hennes pupiller upp under ögonlocken, men på en gång stängde hon munnen igen, tittade på Alice och log. Med en onaturlig hastighet alternerade hon mellan att flyna och att gapa med vita ögon. Kom igen, vi går iväg från fönstret, sa jag, och lyfte upp Alice i famnen. Polisen kom en kvart senare. De letade igenom grannskapet och hittade faktiskt en kvinna som stämde in på min beskrivning. Jag skulle åka till polisstationen och peka ut henne för dem, men först skulle jag lämna av Alice på tåget. Hennes mamma ville att hon skulle komma hem på en gång efter vad som hade hänt. Jag åkte till stationen med Alice i baksätet och såg till att hitta en konduktör som kunde hålla ett öga på henne under resan. En trevlig man på tåget lovade hålla henne under uppsikt. Han tog Alice hand och lovade henne visa alla häftiga saker på tåget. Till slut, äntligen, log hon. När tåget skulle gå lyfte konduktören upp Alice på tåget. Säg hej då till din farbror, nu åker vi, sa han. Hej då Alice, säg åt mamma att ringa när du kommer fram, okej? Okay? Hon svarade inte, vilket inte var så konstigt. Hon var väl fortfarande lite chockad, det var ju till och med jag. I högtalarna sa en röst att tåget var färdigt för avgång. Konduktören hoppade upp och ställde sig bredvid Alice. Men Alice rörde sig inte. Hon tittade upp mot honom. Kom igen så går vi, sa han. Alice tittade på honom och öppnade munnen. Nu ska vi åka vännen så nu måste vi gå in, sa han. Kom nu. När han gick in i tågets korridor följde Alice efter. Jag hörde henne säga... Tio, nio, åtta. Ni har hört Slottsvakten- eller i originaltitel I was a part of Queen's Guard in England skriven av Reddit-användaren Ineis och publicerad på reddit.com No Sleep Läst av Ludvig Josefsson Därmed har Creepypodden gjort sitt nattskift och blir avlösta av nästa olyckliga nattvakt Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken Följ oss gärna på Facebook och på Instagram på båda ställena heter vi Creepypodden. Och om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till så är det bara att gå in på vår hemsida som du hittar genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se. Och glöm inte att skicka in era spökhistorier till oss. Ni når oss på Creepypodden at sr.se. Tack för att ni har lyssnat! P3, Sveriges Radio.